وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 wasiikum wa iya ya bi taqwallahi jalla fi'alah laqad faaza almuttaqun ndugu islam kwa mnasaba wa masiku tuliyonayo inawezekana ikawa ijumaa jumaa yetu ya leo ni jumaa ya mwisho katika mwezi wa dhulqa'dah ambapo baada yake ukafuata mwezi wa dhulhija masiku haya ni masiku ambayo wale walioweka nia ya kwenda kutekeleza ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu ibada ya hija wako katika maandalizi ya mwisho mwisho inapoingia mwezi wa dhulhija safari zinaanza kuelekea katika ardhi tukufu katika mji mtukufu na viwanja vitukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada iliyokuwa tukufu kwa sababu hizo ndugu zangu katika iman nimeonelea hutuba yetu ya leo ibebe wasaya lilhujjaj allazina yaqsiduna baita allahi na nasaha na wasia muhimu kwa ndugu zetu ambao wanakusudia kuelekea katika ibada ya hija wasaya hizi na nasaha hizi ni kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala lakini vile vile katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadhalika katika maneno ya wema waliotangulia. Wasuia wa kwanza ambao tunawahusuia ndugu zetu ambao wanakusudia kwenda katika ibada hii adhim tunawausia ikhlasu al-amali lillah Wakusudie katika ibada zao au ibada hii wanayoendelea hija amali yao hii pamoja na amali zingine wanazozifanya iwe lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tبارك وتعالى alipoamrisha na kuagiza ibada ya Hija ameanza kuonyesha kwamba ibada hii iwe ni khalis kwa ajili yake kwani Allah tبارك وتعالى wa alisema walillahi 'ala nnasi Hajjul Bait walillahi iwe ni maalum tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala la ria wala suma, wala talaba lilism anapokwenda mtu kuhiji isiwe malengo yake ni riaa watu wapate kumuona na wala isiwe malengo yake ni suma, watu wapate kusikia hata fulani amekwenda na wala isiwe malengo yake ni kutafuta jina apate kuitwa alhaj. la ikhlasul amali lillah kuyatakasa matendo kuzitakasa amali ikiwa ni pamoja na amali hii ya hija iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu yangu katika imani ambaye unakusudia kutekeleza ibada hii jaridniyyataka shirk. iweke mbali kabisa nia yako na haya mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kusiwe na shirki katika nia pasiwe na shirki katika maneno pasive na shirki katika matendo bali ibada yako iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi ni hadithi maarufu sana innamal a'malu binniyat wa inma likulli mri'in ma naw fa man hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijaratuhu ila Allahi wa Rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fahijaratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ametaja hijra ibada ya kuhama ambayo watu walihama kwa lengo la kuunusuru Uislamu lakini yanaingia matendo yote ya mwanadamu ndio waliposema innamal a'malu binniyat Hakika si vinginevyo matendo yote yanayoyatenda watu yanafungamana na nia na malipo yatategemeana na nia. Iden akhlis 'amalak lillah. Itakase amali yako, itakase ibada yako ya Hija iwe lillah na siyo vinginevyo. Allah tabaraka wa ta'ala ametuambia wama umiru illa liya'budullaaha mukhlishina lahud deenahu nafaa Ibada zako maneno yako matendo yako nia yako akida yako lillahi iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Wa'lam ayyuhal hajj fahamu na utambue ewe ndugu yangu ambaye unakusudia kwenda kutekeleza ibada hii ambayo ni nguzo katika nguzo za Uislamu law qasadta bi'amalika gaira Allah habita 'amaluka kwa amali yako ukimkusudia siye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukichanganya katika makusudio yako amali yako hiyo inabatilika ndugu zangu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema inna akhwa fa ma akhafu alaykum shirku hakika kubwa sana ninalo, yog, ninalo jambo ambalo naliogopea kwa umma lililokuwa kubwa ash-shirku ni shirki ndogo alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ma ash-shirku ni ipi shirki ndogo ya rasul qala ar-riya akasema shirki ndogo ni riya Riaa maana yake ni kutenda matendo yako ili upate kuonekana ili upate kusifiwa ili upate kujulikana ili upate kutajwa amali yoyote inapochanganyika na riaa. maana yake imechanganyika na shirki amali hiyo imebatilika na Allah Subhanahu wa Ta'ala haikubali Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه iza juzian nasu bi Allah Allahtasema siku ya kiyama pale watu watakapolipwa kwa mujibu wa matendo yao atawaambia wale waliokuwa wakifanya riaa idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya fanzuru hal tajiduna min jazaa Nendeni kwa wale ambao mliwakusudia huko duniani wakati mnatenda Kama ulikusudia kusifiwa nenda kwa wale ambao ulikusudia wakusifu katazame labda utapata malipo yako huko ndugu zangu katika iman ikhlasu al-amali huu ndiyo wasia wa kwanza al-wasiyah wasia wa pili kwa ndugu zetu wanaokwenda hija raddul madhalimi wa ila Allah kurejea kwa Allah kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurejesha haki za watu ndugu zangu katika iman tauba ianze sasa hivi pamoja na kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama anasema kwamba hija inafuta madhambi yote yaliyotangulia bali hija hiji na hija yake ikakubaliwa rajaa min dhunubihi ka yawma walidathu ummu atarudi akiwa ma hana madhambi ni msafi kama siku aliozaliwa na mama yake lakini tauba ianze hivi sasa na katika jumla ya tauba ndugu zangu katika iman raddul madhalim ni kurejesha haki za watu. Ndugu zetu mnapokwenda hija ikague nafsi yako vizuri. Yaangalie mambo yako vizuri. Kama ni mfanyabiashara, kama ni muajiriwa, hakikisha unapokwenda hakuna haki za watu umezibeba nyuma yako radul mazalim kurejesha haki za watu na mafahumi ya tauba ndugu zangu katika iman kama walivyoeleza wanawazuoni al iqla'u minadhm ni mtu kujivua ukajitowa katika madhambi fulani unayofanya ukaachana nayo lakini kadhalik anadam ala mafat kujuta ukiacha yale makosa nafsi yako ijute kwa nini ulifanya nafsi wewe inakuuma pale unapokumbuka yale uliyokuwa ukiyafanya kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala wala azmu ala adamil auda lakini weka maazimio ya makusudi kutokurudi katika makosa hayo na hili la kurejesha haki za watu linafungamana na mambo ya miyamala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Abu Hurairah Allahu anhu ardhah ya kwamba mtume sallallahu wa wasallam aliuhutubia umma akawaambia mankanat lahu madlamatu li akhihi falyatahalla yeyote mbaye anajua na haki ya mtu aisalimishe aitakase dhima yake alyawm leo hii wakati ambapo bado una rasilimali ya pumzi bado unapumua una uwezo wa kumfuata mtu kumrejeshea ya haki yake kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaifasiri hii dhulma akataja jambo ambalo inawezekana mtu asilifikirie kabisa min irdin miongoni mwa haki za watu ni heshima umewavunjia watu heshima umewazushia watu umewatuhumu umewachafulia majina yao hii ni katika dhulma ndugu yangu katika imani mankanat lahu madlamatul li min irdh iwe ni haki ya hishma. eneo hili ndugu zangu katika imani zama hizi tunazoishi nazo za kusemana zama za kuzushiana kusingiziana ni wachache wanasalimika na dhulma ya aina hii faliyatahallalu minhu alyawm aitakase nafsi yake mapema atengeneze mahusiano mazuri mapema wakati gani mtume anasema qabla alla yakuna dinar wala dirham qabla ya siku ambayo, la yakunu dinar wala dirham hakuna kulipana pesa ni kulipana amali ni kufilisiwa, kufilisia tumesallallahu alayhi wasallam akasema inkana lahu amalun salih huyo ambaye amedhulumu aidha mali au ni hishma, kama alikuwa na matendo mema itachukuliwa katika amali zake njema watapewa wale wanaomdai na yakimalizika mema yake bado madeni yake yapo, itachukuliwa katika mabaya na maovu ya wale wanaomdai faturi hatta atatupiwa kisha anatupwa katika moto wa jahannam wal'i'adhu billah kwao ndugu yangu wewe unayekwenda hija pamoja na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kujiandaa kwenda kupata msamaha wa Allah kagua upande wa haki za watu alwasiyatu thalitha wasia wa nne kwa ndugu zetu wanaokwenda hija Taharri malil halal Hakikisha unachagua mali iliyokuwa ya halali chumo lililokuwa la halali ndilo unalolielekeza katika safari yako na ibada yako hii ya hajjah Mtume sallallahu alayhi wasallam fima sahha anhu anasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Hakika Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun ni mzuri la yaqbalu Hakubali, hapokei, illa tayiban, ispokuwa chumo lililokuwa zuri Kwa hiyo chumo unaloliwekeza unalolielekeza kwenda katika ibada hakikisha ni chumo la halali ili ibada yako ipate kukubaliwa Katika hadithi aliyoipokea Abu Huraira. Radhi Allahu anhu warḍāh Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha kharaja alhaju binafaqatin tayyiba pindi anapotoka mtu kwenda katika ibada ya hija binafaqatin tayyiba akiwa na chumo zuri la kisha wa waza fil ghirz fanada labaikallahuumma labaik nada munadim fi samaa Zaduka halalun Warahilatuka halalun wa hajjuka mabrur. Enao hili la chumo la halali mtume anasema pindi anapohirimia ibada ya Hija mwenye kwenda katika Hija akanyanyua mguu wake anaweka juu ya kipandwa chake akasema labaikallahuumma labaik nimekutika mola wangu nimekutika nadamu nadi fi samaa ana nadi mwenye kunadi mbinguni anamuitikia labbaika wasaadaika saadaika zaduka halalun warahilatuka halalun wahajuka hajjuka mabrur chumo lako ni la halali masurufu yako ni ya halali na hija yako iwe ni yenye kukubaliwa lakini kinyume chake itakapokuwa chumo lake ni la ا كانا ا كпанزا صوتي نكسم لبيك اللهم لبيك نادى مناد في السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام وحجك غير مقبول وحجك غير مبرور سمولك الى حرام ndugu yangu unaekwenda katika ibada ya hija chunga sana eneo hili isije ikawa umetumia muda wako lakini umetumia mali yako nyingi lakini vile vile umetumia nguvu alafu mwisho wa siku unaambulia kurudi hali ya kuwa hakuna ulichokipata katika safari yako wasia wanne kwa ndugu zetu wanaokwenda katika ibada ya hija toharatul qalbi faharaatul qalbi min alghill walhiqdi walbaghdha walhasad takaseni nyoyo zenu ndugu zangu katika iman itakase nafsi kutokana na vifundo ulivyobeba kwa ndugu zako itakase nafsi kutokana na chuki ulizonazo itakase nafsi kutokana na hasad nenda katika ibada ya hija hali ya kuwa nafsi yako ni safi ili pale utakapopaza sauti kumuomba Allah pale unapomwambia nimekutika Mola wangu iwe umemuitika katika maamrisho yake yote ikague nafsi yako utakase moyo wako sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama zimesheheni mafundisho na maelekezo yanatutaka kusafisha nafsi zetu siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa aya rasulallah ayyun nasi afdal ewe mtume wa allah ni nani aliyekuwa mbora zaidi katika watu tume sallallahu wa akasema kullu makhmumi qalbi saduqu l'lisan aliyekuwa bora ni yule ambaye Wasifu yake ni mahmumul qalbi saduqu l'lisan masahaba wakambea rasulallah saduqul lisan na'rifuhu fa ma mahmumul qalb wa katimwingine ndugu zangu mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatumia ibara hata masahaba wanashindwa kuzielewa wanasema saduqul lisan huyu ambaye ni mkweli akizungumza tunamjua mahmumul qalb ni yupi ya rasulullah faqala huwa atqiu an qiu alladhi la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad Huyu ndiye mahmumul qalbi mtu ambaye moyo wake ni msafi ni mcha hana madhambi hakubeba chuki hakubeba vifundo wala husda ndani ya moyo wake hadha afdalu nnas huyu ndiye mtu aliyekuwa bora tunawadhania kheri ndugu zetu ambao mnakwenda katika ibada ya hija bila shaka mnakwenda kutafuta kuwa ni wabora, kuwa ni watu waliokuwa bora basi hizi ndiyo sifa miongoni mwa sifa alizozitaja Mtume sallallahu alayhi ya mtu aliyekuwa bora. Ndugu zangu mnaokuenda hija kabla hujaenda yatengeneze vizuri mahusiano yako. Mahusiano yako na Mola wako. Yaangalie yako vipi? Lakini mahusiano yako na familia yako yako vipi mahusiano yako na ndugu zako mahusiano yako na waislamu wenzako yatengeneze mahusiano yawe mazuri ili unapokwenda katika ibada ya hija uweze kuipata natija lakini unaporudi urudi hali ya kuwa umesamehewa na umefikia lengo la ibada ya hija istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha amma zangu katika iman wasia watano na wamwisho, si wa mwisho kwa umuhimu lakini kwa sababu ya wakati. Yako mambo mengi ambayo tulitamani kuahusu ndugu zetu lakini haya matano ukiyachukua ukayafanyia kazi bi idhnillah yanaweza kuwa ni msaada wa kufikia lengo la ibada ya hija. Alwasiyah alkhamisah alijtihad fi ta'ah wajtinabul muharramat. Dugu zetu mnaukenda hija katika safari yako jitahidi katika ta'ah jitahidi katika yale yanayokuweka karibu na Allah lakini jiweke mbali na yale mambo ya haramu. Katika mambo yanaskitisha lakini yanahuzunisha ni pale tunapowaona baadhi ya mahujaji hata ule muda wa thamani walionao bali katika miezi iliyokuwa mitukufu ndugu zangu hija ni katika jumla ile miezi minne mitukufu Kwa hiyo mtu anapokwenda katika ibada ya Hija yamemkusanyikia matukufu sharafu zaman, wa sharafu lmakan. makan ana utukufu wa nyakati alizonazo yuko katika mwezi mtukufu lakini yuko katika mji mtukufu katika mazingira yaliyokuwa matukufu. Alafu ukamkuta mtu bado anaweza kukaa vijiweni kule waliozoea vijiwe wanatengeneza vijiwe mpaka maka Ukuta watu wamekaa kundi pengine kwa sababu wametoka sehemu moja lugha yao moja na mda kama ule wanautumia kuzungumza mambo ya hovyo mambo ya dunia wakati mwingine utesi na usengenyaji unapatikana katika mazingira kama yale lakini inatuskitisha na kutuhuzunisha tunapomuona mtu ameshughulishwa na kupiga picha na kujibandika katika mitandao ya kijamii leo tuko hapa angalia ninafanya hivi tazama hivi ndugu zangu tunatamani mtambue thamani ya masiku machache ya kuwa katika viwanja vitukufu swala la Allah subhanahu wa ta'ala kukuchagua ukawa katika watu watakao pita katika maeneo matukufu viwanja ambavyo wamekanyaga watu watukufu manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala si jambo la mchezo ni nafasi ya pekee lazima uidhamini ujue Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua kwa hiyo utumie muda wako vizuri Itumie fursa yako vizuri la tadri Mtume alipohiji aliwambia la ali, la alqakum ba'da aami hadha wafianan Sijui kama nitakutana na nyinyi tena baada ya mwaka wangu huu na kweli mtume hakukutana tena na masahaba ridwanullahi alayhim na wewe Allah aliyekuchagua akakupa fursa itumie vizuri itumie vizuri kila sekunde kila dakika bali kila saa badala ya kwenda kutwa nzima unazunguka madukani kutwa nzima umekaa vijiweni ukiingia haramu inakuwa kama vile unawashwa unatamani kutoka la tambueni thamani ya masiku lakini tambueni thamani ya maeneo, mtakayo mtakayokuamo na kwamba Allah subhanahu huwa ta'ala amekupendelea Ndugu zangu ambao mnakwenda katika ibada ya Hija tambueni kwamba kufanya maasi kwa ujumla wake ni jambo baya linamchukiza Allah lakini kufanya maasi katika mji wa maka. au katika mji wa Madina madhambi yake ni mduafa chukua tahadhari chukua tahadhari lakini chukua tahadhari na dhunubu khalawat yale madhambi ya faragha Mazambi ya faragha katika madhara yake yanabatilisha matendo thawban, anhu, ardaah, ya mtu. Katika hadithi ya Sauban radhiyallahu anhu ardhah ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la a'lamanna min يوم القيامه bihasanat amthalil الجبال tihama Baydaa faya ja'alha Allah haba'an maneno haya yalimtisha sauban bali yaliwatisha masahaba anauliza ya rasulullah sifhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la nadri tume alayhi salatu wassalam wa nitawajua watu katika umma wangu watakuja siku ya kiyama na matendo mema mengi misili ya milima lakini Allah atayafanya ni kama vumbi. Haba manthura. Sahaba thawbana anauliza Rasulullah, "Tufafanulie, tupe wasifu wa watu hao, tusije tukawa miongoni mwa watu hao waliohasirika bila ya kufahamu." Mtume akasema, "Hawa ni watu ambao hawa walango wanaokuja siku ya kiyama na mema mengi ni watu ambao Min, hum ikhwanukum kwanza ni ndugu zenu wa jildatikum na wana ngozi kama nyinyi wa yaakhudhuuna min al kama taakhudhuun wanasimama usiku kama mnavosimama wakifanya ibada na kujikurubisha kwa Allah walakinahum hapa lakini watu hawa idza khalau bi maharimillah pale wanapokuwa faragha pahala wasipoonekana na yale ya Allah ya yanta, yantahi wanayavunja wanachupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu wasia hizi tuzichukue hata sisi ambao hatukubahatika au hatujajaliwa kwenda katika ibada ya Hija lakini maneno haya tuyachukue tuyaishi yaweze kutusaidia katika mahusiano yetu sisi na Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa wale ndugu zetu ambao wanakwenda katika ibada ya Hija yachukue maneno haya iwe ni akiba ambayo itakusaidia kuhakikisha unafikia lengo ambalo kwa sababu yake Unaihama familia yako Unaihama nchi yako unaacha biashara zako umeacha kila kitu umeitika wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahi 'alan nasi hajul baiti man istata sabila ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفجور والعيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله